שבעת אלפים ומאה, מן בני הלוי ארבעת אלפים ושש מאות, ויהו ידע הנגיד לאהרון, ואימו שלושת אלפים ושבע מאות, וצדוק נער גיבור חיל, ובית אביו שרים עשרים ושניים, ומן בני בנימין אחרי שאול שלושת אלפים, ועד הנה מרביתם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 ומבני יששכר יודעי בינה לעתים, לדעת מה יעשה ישראל, ראשיהם מטיים וכל אחיהם על פיהם. מזבולון יוצאי צבא, עורכי מלחמה, בכל כלי מלחמה, חמישים א', ולעדור בלא לב ולב. ומנפתלי שרים א', ועמהם בצנעה וחנית.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 וגם הקרובים עליהם, עד יששכר וזבולון ונפתלי, מביאים לחם בחמורים ובגמלים ובפירדים ובבקר, מאכל קמח, דבלים וצימוקים, ויין ושמן, ובקר וצאן לרוב, כי שמחה בישראל.